Idekitzean bayonan kantuz izango da balkoipean eta jendek uh, segitzen dute uh, kantuen uh, segida hori mugikorreko aplikazio berri batekin hori berritasun uh, handi bat eta egungo maneran emanen uh, duguna Pentsatzen dut uh, galdera bati uh, errantzuten duela uste dut ere arzpalditik uh, pentsatzen dugu festak behar dituela bai legeak bai uh, ibiltzeko manerak eta horietan bat gehiengoak izan behar duena da intergenerazio hori izatea. Eta ain gusietako jendea bittzen marimada karikan oran pestak bere legiak atxikiko ditu. Baina egun batez adineko jendeak etxean egote marimadira, dira, pestak galdukuko du, eta orduan behartua girara,eta hori pentsatzea eta itzordu berezi batzu izatea adin guzietako jenden eta alde guzietako jenden ere eta uste dut karikaldik erantzun horiek hartzen ere.